Dude. How can you walk away? How can you look away? How can you run away and make me feel bad? Nekem a nekem az, a kérdéseket a az a mint a fehér hát havi, havi, a kérdéseket a kérdéseket a kérdéseket a kérdéseket a kérdéseket a kérdéseket a kérdéseket a kérdéseket a leveleiget a ami több szempontból sem érthető, egyrészt rengeteg hely van még a pincében. Másrészt édesanyám jelen állapotában ritkán közlekedik a pincében, de meg kell adni az igazságnak azt, ami az igazsági, hogy ezt az elmúlt két hónapban nem is mondta nekem. Mármint, hogy kisfiam vidd el a leveleidet a pincéből. Fiala, csak így! Maga Pimaszul belepiszkálgat Orbán Viktor miniszterelnök levelébe, melyet válaszként írt a Mazsihisznek 2014. február 19-én. Orbán Viktor miniszterelnök úr ugyanazokat a szavakat használja, mint Hejszler András ugyanazokat a szófordulatokat. Hejszler András a levelébe, melyet a miniszterelnöknek címzett Február 10-én így ér a zsidó közösség, javasoljuk, majben a magyar zsidó együttélés, a magyar és zsidó kultúra, a magyar zsidóság. Elvárom, hogy pontosan helyesbítsen és kérjen nyilvánosabb bocsánatot, amit tesz, a rágalmazásnak, úszításnak, megosztásnak, gyűlöletkeltésnek hívják. Nap mint nap szándékosan hozzájárul, hogy ez az ország élhetetlen legyen. Várom a pontos helyreigazítását, adását, amelyben kétszeresen is hangsúlyozta és kiemelte a magyar zsidó szóhasználatot, felvettem. 2014. március 21-én. Most azon gondolkodom, hogy ezt a levelet eltegyem-e, vagy sem. Igtassam el. Mondja el azt a raktáros énemnek, irány a pincet. 14. március 26. a szerda van a pontos idő 7 óra múlott 8 perccel ez a kefélyancsi minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora utóbb én volnék van egy elérhetőségem ez egy szám kombináció. nyitja vagy nem nyitja a trezort 353 3539451. Rezorból a kinyitás után jön belejött a saját számat Az 12 ében aluliaknak nem való A műsorban termék megjelenítések találhatók. A műsor kísérleti műsor Egyben utolsó oldás Főleg ez a legújírónak igaza van teljesen. Miben? Miben van igaza? Halló! Elnézést, bemutatkoznék. Elnézést, bemutat, bemutatkoznék. Be, bemutatkoznék. Fiala János vagyok, jó reggelt igen, kívánok. Betetszene mutatkozni? Elnézést, elnézést, elnézést, elnézést a néninek. Elnézést, betetszene mutatkozni? Tetszene azt mondani, jó reggelt? Előzőleg mondtam igen, hogy jó reggelt, mikor először jöttem igen. Igen, hát akkor... Ilyen, Akkor egy bemutatkozást is kérnék. Jobban. A bemutatkozni, el, el teszed felejteni? Nem mutatkozom be. Miért mutatkozom be? Hát talán azért, mert az Nem ember hát el így el szokott beköszönni. Mutatkozni. Jó reggelt kívánok, úgy szív szilonné vagyok. Be. Én már bemutatkoztam ennek. Azt mondtam, hát jó reggelt kívánok. Magának. Nem is kell bemutatkozni, én magát ismerem. Nagyon sokszor látom a utcán, találkozok magával. Úgyhogy minden esetre megváltozhatna, mert egy olyan lehetetlen alak sokszor, hogy nem igaz. Segítsen nekem! A Szere... idősebbekkel kapcsolatba, az embereket lekezeli, Levinnék pillanatra a hangzsúlyt, nekem azt, hogy miben változhatnék meg? Hát nagyon sok minden, De nagyon lehetetlen sokszor, hogy elviselhetetlen. De én az iránt érdeklődtem, hogy miben változhatnak. Hát mindenben, mindenben az égvilágon. De ak egy rosszul sikerült ember. Rosszul sikerült ember vagyok? Igen, hmm. rosszul gyúrták össze. Uh -huh. Ön miért Igen. hallgatja így rosszul? Az, az okoskodása meg az a lehetetlensége, mondom, az Egyszerűen elviselhetetlen egy alap. De valamit biztos, biztos tudok, hogy itt a, rádióban, a tévében, sehol sem. De akkor miért tetszik nevetni? Tehát valamit biztos, hogy tudok, hogy így nevetve adja elő a kritikáját. Hát azt a hülyeségeit, amit sokszor csinált, meg azt a, azt a gonoszságát, azt a huszítóságát, azt a minden szóval elviselhetetlen egy ember. De ön miért hallgatja egy elviselhetetlen ember műsorát? Hát azért, mert azt is tudni kell, hogy ki milyen. Mindenkit meg kell hallgatni. Tényleg? Igen, úgy tud az ember következtetni, hogy mi szó... és milyen emberekkel él együtt az országban. Törnyű hát ne... emberekkel, törnyű. Hát Miért nem szólít meg az utcán, ha látna minden nap, mint nap hát hogy... hogy legközelebb én... megszólítom, úgyhogy. Jó, legyen Nagyon sokszor szoros. láttam már, találkoztam magával sokszor, főleg a Szent István körült fele. Jó, hát akkor legyen egyszerűen szólítson le, és segítsen nekem megváltozni. Jó, jó, jó. Nagyon szépen köszönöm. Leszólítom, meg is gondoltam éppen. Mert maga mindenkit lenéniz, engem is lenéniz. Pedig én, ha engem meglát, én nem vagyok egy néni. Nem akkor számít. Hát a, hát a hangja alapján Sokszor, néni? Sokszor. Tessék? A hangja és a mondandója alapján néni? Hogy van mondandó most? Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a hangja és a mondandója alapján a műsorom szövegzetében néni. Néni? Hmm. Igen? Uh -huh. Érdekes, még ezt nem mondta senki. Nem tudom, de magának meg kell, hogy jegyezzem, hogy kellemes hangja van. Nagyon szeretném. Ebben adok. De én sosem mondtam, hogy kellemes hangon. van. De én mondom, hogy magának kellemes hangja van, úgyhogy ezt megállapítottam. Hát akkor legfeljebb elmények egy telefonfülkébe, és felolvasom a telefonkönyvet. <gül> Na jó, legképpdelebb megszólítom. Nem jó. fog elküldeni oda? Húva? Hát ahogy szokták az embereket Nem Amikor mérgessek Ahova szokták küldeni Tudja hova szokták de már maga is mondott ilyet nekem is Meg kapjam be a Málkospitéit Meg ilyeneket És azt, hogy valaki kapja be a Málkospitét abban mi a rossz? Nem éppen a jellemző? jellemzik A pitével mit csinál az ember? Nem éppen azt jellemzi A az egy jó sütemény Dehát ezt bekapja az ember, nem? Tessék? Az bekapja az ember ham. Hát igen. Csak sajnos olyan kicsit falatukat árulnak, úgyhogy. Ez van, fia úr. Egyedül él? Tessék? Egyedül él? Most igen, mert van lányom az már férhez ment. Nem jó Nagyon egy... szép lányom van, és két szép De nem jó egyedül élni. Tessék? Mondom feltehetően nem jó egyedül élni. Hát nem, főleg úgy, ahogy én éltem. Nekem egy olyan életem volt magának, hogy ezt elmesélném, nem is hinném, hogy még itt vagyok, a földön. Milyet, milyen élete volt? Tessék? Milyen élete volt? Hát nagyon rossz. De mi volt benne Kaptam egy betegséget, egy menzrákot. És ezt hány éves korában kaptam? Azt 47 éves koromban kaptam. És most hány éves? Most hány éves vagyok? Igen. Most hatvanegy. Tehát akkor tizennégy évvel túlélte a Melrák. Hát ez Igen. önmagában egy olyan dolog, ami az ember azt gondolom, hogy... Igen, túléltem. De azt gondoltam, hogy nem élem túl rettenetes. És azt követően, hogy, és... hogy beteg lett, dolgozott meg? Nem, leszázalékoltak. És milyen egy leszázalékolt női élete? vagy milyen hát, volt az öné? Gondolja, hogy kellemetlen, nem egy jó... Nagyon szerettem mindig élni. Most is szeret élni? Hát most nincs holmit. Először is nagyon szép nő voltam, úgyhogy de ez mit? a nómi nagyon szép volt hajnalában. De a merák önmagában megváltoztatja az ember szépségét? Megváltoztatott, igen, elődje. Miben? Szóval másképp minden más. Kemoterápiát kaptam, nagyon beteg voltam, úgyhogy. És a lelkére hogyan hatott a betegség? Nagyon rosszul hatott. Depressziót kaptam, mi egymás úgyhogy. De addig jó volt, amíg a lánya ott lakott? Hát persze, hogy jó volt. És mikor költözött el? Igen, félhez ment és elköltözött, igen. És milyen gyakorló nagymama jön? Hát nem olyan nagyon sűrűen nem mondhatom, mert nem itt van a lányom. Ha nem, a városban. És ön, van. és ön nehezen mozdul ki? Nem mozdulok ki nehezen. De akkor mi nem látja gyakrabban? Hát mert már nem az vagyok, aki voltam régen. Egy vidám, természetű ember voltam, úgyhogy sok minden megváltoztatja az embert. Így. És korán kell? Ez igen, sem az... vagyok hatóra, akkor föl nem kelek, hallgatom a rádiót, többek között önt. És aztán mit csinál után? Hát utána mit csinálok? Hát a dolgaimat, amit kell, minden. Szólítson le legközel, meghívom valamire, ahol hozzá kedvés nem lesz megalázó. Egy leszólítottam, a lányát vezette, de az nagyon régen volt, akkor még a lánya olyan. Nem is tudom, kilenc-tíz éves lehetett? Hova vezettem? A Szent István körút ahol be kell menni, és ott volt régebben egy zöldséges, mindjárt egyelől. Igen. Ott mondtam, hogy akkor éppen telefonáltam, de akkor sokan telefonáltak, és mondtam, hogy nem kerültem be önhöz. És ön azt válaszolta, hogy nem is voltak sokan. És akkor a kislányával volt. Eltérben emlékeztünk ugyanarra. Szólít, eltérben emlékeztünk ugyanarra. Szólítson le, és aztán igen, megint sokszor sokszor láttam mert akkor régebben oda jártam, ott volt egy ismerősöm, csak az már meghalt a Hollán Ádnő utcába, és akkor sokat jártam oda, és magát sokszor láttam, de azóta is már láttam többször a Szent István körúton, az Oktogonnal, mert én itt lakom. Hát jövőt megyek. Tessék, igen, jön-megy, azt tudom. Viszont hallásra. Viszont minden jót! olyan, mintha a Shadows lenne, de nem a Shadows. Ez a Traveling Wilburys. Jó reggelt. Jó reggelt. a Ha véletlen megszűnne ez a rádió, akkor ezzel a riporttal érdemes zárni, volt. Ahogy ezt a hölgyet kezelte, le a kavappal. Igen, de kedves Söprögető, az a helyzet, hogy amikor az ember meghal, akkor leadná ezt, de akkor már erre nincs itt. Tehát úgy kell élni, minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Nem állítom, hogy könnyű így élni. Jó reggat! Jó reggat, Kívánok, Jó reggat. Békét hozott egy mini szívébe. Büszke vagyok önre. <hállt> hát, hogy ez egy tartós béke, vagy tartótlan béke, erre nem tudnék válaszolni, de Ma ilyen lábbal keltem fel. Köszönjük. Köszönjük. Hát lehet téged nem szeretné, de azért ezt érdemes meghallgatni. De én még már előtte próbáltam telefonálni, hogy szeretem, nem próbáltam, nem igaz, csak szerettem volna. Hallgattam már reggel az M1-et, is mondani, hogy Budai Dermedez volt a vendég, és egészen megdöbbentő volt, hogy, hogy 11 nappal a választás előtt az MSP szóvizője úgy apostrofálja a, a saját alakulatukat, hogy összefogás. Nem tudja, hogy őket kormányváltónak hívják. Oda talált a tévében, nem elég? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, gratulálok! Mihez? reggelt kívánok, Öröget. valóban jó volt a beszélgetés. A műsor akkor megy előre, a több ilyen beszéd lesz, és kevesebb politika. Igen, én is úgy gondolom. Ebben nem fogunk vitatkozni egymásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Gratulálok, brilliásból. <sínt> <sínt> <sínt> <sínt> Könnyörgöm, nem érdemes. Tényleg nem érdemes. <sínt> Györeget. Én magamra vagyok büszke, hogy Önt hallgatom. Nem, miatt miért büszke? Ez nem valami kiállás valami mellett. Van egy új autó, mert a régi az szervizben van. Ez az új, ez szintén japán gyártmányú, de például átugorja a rádiókút olyasmi van, hogy Katolikus Rádió, Kossuth Rádió, gong, láncid. Olyan, mint a 107-es, vagy a 7-e, nem áll meg mindenhol. Köszönöm. Jó reggelt! Nagy jó reggelt. Úr, én szeretem magát mindenét! <gül> Nagy, nagyon kedves, de tényleg nagyon kedvesek, hogy ez az egy riport ezt váltottak ki önökből, de most ebből a mai napon se messzire, következ, messzire jut a következtetéseket nem volt le, valamint nagyon jó esik a dicséretük beleértve, hogy rosszul esik a kritika, de <gül> jussunk ezen túl! Igazából nem azért hívtam, hogy megdicsérjem, bár megdicsérhetem, de másokból. Tegnap fölültem abban. Ez Vagy gondolja abba bele, hogy március 9-én elütöttem az 57-et, és egy olyan ember vagyok, akit vagy dicsérnek, vagy szívnak, de mindenki nevelni akar. Igen, de hadd mondjam el, tehát felültem a megszólalás, nem szoktam gyakorlani, szinte vagyok, sőt, nagyon ültem és elindultam a metro, és elkezdtem mondani magyarul, meg angolul az állomásokat. Na most amikor a keleti pályaudvar, úgy mondta be, hogy angolul, hogy keleti pályaudvar, a déli pályaudvar, a déli pályaudvar, a deáktér a angolul, akkor elbizonyítottam, hogy én most jó helyen ülök egymást. De miért, mit kellett volna mondani? Hát mondjuk az mondjuk a deftérni, tehát valami, tehát hogy mégis, a, ha már a külföldinek szól, akkor, akkor valamit, tehát hogy miért mondja egyáltalán? Tehát azt hogy kellett, azt elég nehéz kimondani angolul, de az, hogy pályaudval, az nem mond semmit az angol utasnak, vagy az angol tudó utasnak. Lehet, nekem azt tűnt fel, hogy mindig bemondják azt, hogy a négyes metró beépülése után a közlekedési rendszerbe a felszíni közlekedés átalakul, és itt vége van a mondandónak. Hogy alakul át? Miként alakul át? Annak mindenki nézze maga utána. Jó reggelt! Jó reggelt! A tegnapi ilyen lassú zene, ami volt, az az a volt, vagy nem? Lass. Amit betett két számot. Nem, nem, nem, nem, nem, az John Zorn volt. Zongorástak benne? Igen, a mustafa zahedre gondol? Keleti dolog. De ön az zahedre gondolt egyébként? Bocsánat, ezt most nem értettem. Az izomustafa zahedre gondolt. Igen, de gond... igen, nem, nem, nem, nem, nem ő volt, hanem Johnson. Volt, illetve Johnson szerzeményeit játszották különböző emberek. De én nem hordott félre a füle, tehát ott keleten vagyunk. Igen, jó, hát nekem van egy pár de akkor valami miatt ez, ez lehet, hogy nem volt Jó, holnapra hozok Zad csak el ne felejtsem. Tessé. Tessé. Hol, Mondom, a fiala tessé. Fiala János? Én. Maga minden tud. Mondja meg már, miért rúgtál ki Vicsek Ferencet a Klubrádiótól, Avar Jánost pedig az ATV-től, ugyanúgy, mint magát? Na, engem nem, tehát a, a, ezek, ezek nem összehasonlítható dolgok. Avar Jánossal nem tudom, mi történt. Avar Jánost föl kéne hívnom, és megkérdeznem tőle. Hát ami meg a, ebek, a, nem teszi meg. Ez érdekli az embereket. Nem az a sok hülyeség, amit az előbb hallottunk. Nézzel, hát, hülyeség és hülyeség között nehéz különbséget tenni időnként. Ehm, Avar János Na, majd... mondjon már valami érdemnyit erre, amit kérdeztem. Én ezt értem, csak akkor hagyjon egy kis időt. Maga se, hogy senkinek időt. Elnézést, ön úgy nevelkedett, hogy akkor a szülő, ha mondott valamit, akkor azt mondta, hogy de... de szóval most, egy... az most már mellékes, hogy én hogy nevelkedtem. Adjon választ. Elnézést. Ha tud, de nem tud. Ön a főnökön? De ismeri azt az effektet, hogy tudom a választ, de elveszi a kedvem? Na hát nem tud semmit mondani, mellé beszél úgy, mint szokott. Nem, Minden jót. Nem beszélek mellé. Ott kívánok, ne hagy, ne adja, hogy elroncsák a hangulatát. maradjon ilyen kedves és barátságos, amilyen eddig. Én ezt értem, de nekem a foglalkozásom, az, meg az életmódom, az nem olyan, hogy az ember kedves és barátságos marad, az ember olyan, amilyen azt a különböző hatások kiváltanak belőle. Hát, ha nagyon szívják a vérét, akkor elfárad, vérátömblesztésre van szüksége, tehát magukból induljanak ki, amikor engem szídnak vagy biztatnak. Most arra kérem, hogy kerüljön elő, ami Vicsek Ferencet illeti. Arra szerintem egyszer már válaszoltam, de most azért se válaszolok, mert a bácsi elvette tőle a kedvem. Van ez így? Doktor ne hagyja Magyarországot, megérdemelne egy beszélgetést. Mert? Hát mert kíváncsiak, hogy miért teszi. De benne van a cikkben, hogy miért teszi. És másokat is érdekel. Elnézést! ő rendszeresen betelefonál és mond ilyen mondatokat. Ha elolvasta azt a cikket, én elolvastam, abban benne van a válasz. Ja. De akkor mit várt tőlem? De sok embert éreti, De azt kérdezem, hogy mit vár tőle, amikor a cíkben benne van a válasz? Hát, ha hát, olyas, mint ami nincs benne a cikkben. De miért hogy nekem mást vagy többet mondana, mint ami a cikkben? Szeret hát, magával szokott szinten És gondolja, hogy ez a cikkben, ez az őszinteség, ez korlátos de, de ez... volt. Peter Gabriel és zenei mérföldkőként számon tartott szóalbuma élőben 2014. május 6-án a Budapest arénában. A legendás énekes összes nagyslágerével egy geniális koncerten. Peter Gabriel, Back to Front. Jegyek kaphatók a TicketPro országos hálózatában és a www.livenation.hu oldalon keresztül. Hat perccel múlott Tudták hétkor a klubrádió híreiben, hogy Simon Gábornak nem is volt vissza gíneai útlevele, és akkor most fölkéne tennem azt a kérdést, hogy az önök véleménye szerint volt-e Simon Gábornak még egy útlevele. És ha ma nem tudom, hogy 2014. május 26. a szerda van, akkor fölkéne tennem azt a kérdést, hogy mit gondolnak, Ma a 2014. március 26-a szerda van. Tessék. Tessék. Jó napot egy más téma lehet? Tessék. Hát a kérdésem, Seres Mária tervezni meghívni a rádióba? Nem. Azért gondoltam, mert ugye 600 ezer aláírást összegyűjtött, azért számomra ez érdekes. 600 ezeret? Igen, ezt olvastam a Facebookon. <hállt> Igen. Nem, tervezem. Köszönöm szépen. Viszont halászunk. Éjbetű, köszönjük. Bulgár bácsi? Bulgár beszélek? Bulgár bácsival beszélek? Ülözlöm, bulgár bácsi. Nem akar megnyírni, mint a hét óra utáni, hogy, hogy alapvetően mi baj. Nem értem, van. szeretnék valamit kérdezni akkor először is ne változtassa meg a hangját. Én nem változtatom meg, én 13 éves vagyok. Tényleg? Akkor Szeretném megkérdezni, hogy maga kire fog szavazni. 13 éves gyerek nem így szabad beszélni. Mert az anyukám, az anyukám is szavazni fog. Igen, akkor adja az anyukáját. Nem válaszol? Mondtam, adja az anyukája. Akkor csókolom. a telefonot el lehet, hogy megváltoztatom a kórhatárt. Jó reggelt! Jó reggelt! Meg egy pillanatot visszapérdő az első fédőnek a néniére. Nem is volt olyan néni a néni. Ön szerint? Én elmondtam, hogy mit gondolok, utólag nem tudok többet hozzátenni. Jó, akkor csak én akartam hozzátenni. Vissza! Figyelek. Azért nem hogy jó reggelt kívánok fiatal Jánosnak, hogy valójában mit akart mondani? Hogy ő nem volt, hogy ő mind kellemesen csalódott a néni. hittem, hogy olyan minél, akiket láttam, a a hírműs, teljesen, nekem kellemes meglepetés volt. És ezt az első, hogy a második telefonból alapítottam meg? Már olyan második másodikból az első, egyszer beszélt csak fel? Nem. Na, kétszer. Jó, de először és ő meg visszahívta, ég. A második hosszabb beszélgetést, És az első beszélgetés volt? Akkor igen, azért mondtam, hogy meg is volt annyira néni, nekem is néni volt, azért mondtam, hogy másodikból kiderült, hogy számában nem is volt annyira néni a néni. És ön egy bácsi? Nem, én nem vagyok bácsi. Biztos? Én önmél kisebb vagyok tíz évvel. Az lehetséges, de mint ön is tudja néni és bácsi, az nem életkor kérdés. Én ezt tudom, csak a néni bácsot értünk valamit. Értem, de megrettenne, hogy hogyha én a telefonja alapján bácsinak éreznem. Ez nem voltam, még egyszer nem voltam, hogy sem. De nem véletlenül hallotta. Az iránt értetődtem, hogy meglepődne. Először azt mondtam, hogy megrettenne, hogyha a telefonja alapján én önt bácsi tartanám. Megrettennék, az biztos. Egyelőre nem cáfolta meg. Igyekszem, hogy a továbbiakban. De mit jelent, hogy fog? <gül> Úgy beszélgetni hogy nem ne megyek bácsik. De nem tudom, hogy valójában mit jelentett az ön számára az, hogy a néni nem is volt annyira néni. Még egyszer elmondom, én, mert nem volt semmi tanulatív, azt akartam mondani, de hogy az, amikor a az... beszélgetés volt, akkor valóban néni hangja volt, Fembe és egy kérdés de... Megtűnt, de amikor a hosszabb beszélgetés megtörtént, akkor számra kellemes csavadás volt. Csak azt akarom önnek mondani, hogy ehhez vissza kellett hívni. Néninek és bácsinak lenni nem életkor kérdése. Na, na, vászkont hallottak. Tényleg megsümogattam a bekerűen ánfáját. Nagyon szép fa. Kár, hogy el kellett ültetni. Ő pedig már kis ki cseret. Ez Gary Peacock. Ölgözik. Jack the Jonathan et Doba. és a után azon morfont íroztam, hogy iktassam és levigyem-e anyám pincéjébe előbb-utóbb azt a levelet, mert így szól, fia maga Pima szólt, belepiszkálgat Orbán Viktor miniszterelnök levelébe, melyet válaszként írt a Mazsihűsznek 2014. február 19-én írja valaki fűzfőről, aki férfi és Dávid. A Viktor miniszterelnök úr ugyanazokat a szavakat használja, mint Helyszler András, ugyanazokat a szófordulatokat. Heiszler András a levelében, melyet a miniszterelnöknek címzett, február 10-én így ír a zsidó közösség javasoljuk, melyben a magyar zsidó együttélés, a magyar és zsidó kultúra, magyarság és a zsidóság. Elvárom, hogy pontosan helyesbítsen és kérjen nyilvánosan bocsánatot, amit tesz, trággalmazásnak, pusztításnak, megosztásnak, gyűrületkeltésnek hívják. Nap szándékosan hozzájárul, hogy ez az ország élhetetlen legyen. Várom pontos társát, adását, melyben kétszeresen is hangsúlyozta és kiemelte a magyar zsidó szóhasználatot, felvettem. 2014. március 21-én. Azon gondolkodom, hogy mielőtt iktatnám és esetleg elvinném a pincébe, akarja erre válaszolni, de nincs mit. Kiautadást. Ott Fűszfön, a Baracfa utcában. Dávid, akkor annyit tudok üzenni, tudomásul vettem. Aláírás Fialajános. 2014. március 26-án. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Jó Az illetős 150 forintot költött Küldte. Március 21-én, egy február 19-én, vagy talán 20-án elhangzott műsor kapcsán, de nagy valószínűséggel a múlt heti ismétlést meg. Fialaut, csak egy kis érdekesség, most jövök el a hősögtere mellett, és valamit láttam a tér fölött, nem tudtam elképzelni de utána láttam, hogy a rendőrök egy ilyen, egy ilyen drónnak hívják ezt a... Igen. Ezt, igen, hát azt vettetik ott a hősögtere fölött, valószínűleg a, a szombati megbordulásra a csak én ott egy érdekeség érdekesség igen. volt, A Azért nem túl gyakran nézem, mert úgy elő utóbb balesetet fogsz szenvedni. Jó, Jó reggelt! Jó a és Jó vagyok. Meghajolok a zenehívés előtt, nagyon ma. Átadom majd ezen a zene ízlésemnek a tisztelgését. képest potomáron volt egy lyukatörs, egy tönk, Magassága 2,85. Hát Szélessége, akkor a mekkora egy lyukájé, egy két ágú, meghasadt és két felé váló tönk volt. És ha ezt veszük a fesztávolságnak, ahogy egyébként szétváltak, az nagyjából egy olyan 1,92 méter volt. Minden oldalról megnéztem a lakásomat, hogy hogyan festene benne. Kétszer megnéztem a növényt. Holnap fogom harmadszor, de boldog lennék, ha valaki elvinné és Megszűnne ez a gyötrelem nekünk is mi szólt az előbb. Geri Peacock bőgözött, Jack De Jonat dobolt és Kiss Jeret zongorázott. Ez volt a The Pure. The Pure? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Megdöglött a kínott, megdöglött a kínott, mit tegyek, segítsen valaki. Igyon sok vizet, és feküdjön le aludni. Tessék? Igyon sok vizet vegyem be egy algopilint, termék megjelentés, és feküdjön le a Reggelt. Szeretném megkérdezni, Fialó úr, hogy megjelent már negyedik kötete? mert én nem vagyok most egy kicsit maradva mindenről. Köszönöm. Kinek a negyedik köteted, de ha az én negyedik kötetemről volna szó, akkor nem. Éppen ma jutott eszembe egy cím, de pont ma. Meg az, hogy vissza kéne ülni a számítógép elő. Most éppen az a címe a könyvnek, nem tudom, hogy egy szó-e vagy kötőjellel, hogy önfeljelentés. csúvált ezt elmondhatom, amit szeretnék? Tesszett. Itt a sasadi utól találkoztunk már személyesen is. Igen. Akkor én azt szeretném, hogyha változatlanul győz a választáson, önt az ennyi címűsorban című Petőfi Rádión hallhatnánk. <gül> Függetlenül, kinyer. nyer. Ezt kívánom. <gül> Kinyert, ez kíván. <gül> Ilyen mély benyomást tett önre annak idején az ennyi? Még akar még magáról lehúzni Kár a papírér Csak a legfelé nem fogja megvenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Amiatt telefonálok, hogy itt a, a Gerretnek ezt a Brandelburgi szivét hallottam el? Hát hogy pont azt hallottam, mert azt sem nem tudom. Uh, de alapvetően ez egy nagyon különös feldolgozás a Gyerett oldalára talán, valószínűleg azt akarja csillogtatni, hogy tud klasszikus zenét is játszani. De szerintem pocsék. Tehát ez az a leosztás, amely teljesen tév amikor ezt próbáljuk mondani. Találkozom velem, majd megmondom a... neki. De amiatt is telefonálhatott volna, hogy ez a Gary Pékek, Jack de Jonathan, Kiss Janet, Jack Jura, a The Jack Jura, több mint rette hogy leül és csak a zenét hallgatja, tehát mondjuk egyben egy CD-t. Nem. Nem, és nagy e, talakodás, hogyha az ember odaállít, egyszer mondjuk egy reggel a rádióban is mutatja egy CD-t Akkor lesz játsz. Azt mondta, hogy akkor lesz játsz? Hát, jó, rendben, akkor előbb-utóbb megjelenek. Köszönöm. Inkább előbb. Minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Én tudom, hogy tébetűs vagyok, nem szeret engem, de azért szeretnék megkérdezni valamit. Te Legyen szíves a Schiffer András úrtól megkérdezni, mert tudom, hogy nem ad be neki, amikor kérdezni lehet, hogy az, az iránt érdeklődöm, hogy az Andás úton a volt Ballettintézet épületének további romlását igyekeznek -e megakadályozni, mert nagyon nagy érték vesznek el, hogyha azt nem vennék figyelembe. Én rosszul emlékszem arra, hogy tegnap erről a telefonszámról valaki telefonált, talán ön is kérdezett Sifer Andrástól? Kérem! Rosszul emlékszem arra, hogy erről a telefonszámról tegnap ön kérdezett Sifer András. -től. Én szerettem volna kérdezni, de nem engedte, mert már lehet, hogy azért, mert pébestus mert vagyok, de, de én... is lehet, hogy... De teg tegnap mégis azt gondolom, hogy adásba került. Én nem kerültem adásba tegnap. Múltkor kerültem akkor... adásba a... valaki másnál. Akkor de... valaki másnál, nem tudom, akkor legyen szíves telefonálni. Kedden fél nyolc után Sifer András lesz a vendégem, és kérdezze meg tőle. Kívánok fiala úr, ha már ajándékozásról van szó, lyukka ügybe hívjon föl, tudok önnek egy ilyen szépet ajándék adni. Nagyon kedves, nem arról volt tegnap hogy én egy lyukát szeretnék, én tenap egy konkrét lyukával szerettem bele, és most is szerelmes vagyok belőle. Soha hogy nem lehet az enyém. Györök! Nem tudom, tegnap gondolt -e bármit is rólam a jukkal, miközben össze-visszafogdostam. Azt mondaná ez a lyukka, hogy én elmennék hozzád, mert hidd el, jól mutatnék és elférnék, gond nélkül megvenném, de tegnap hallgatod. Holnap ismét találkozom vele, ha megszólít, nem leszek restválaszon. Jesper van Tró Köszönöm to face album roll a cushioning. Volt már szignál, szignálhatan? Másik szignál is volt? Szerus Gábor Bárcsi! Gábor, jó reggelt! A, milyen az idő Brüsszelben? Ne, hogy valami belesított. Milyen az szintott, idő Brüsszelben? Tavaszias, tavaszias, de olyan koratavaszias, tehát volt itt egy meleg hullám, annak véges, most már a múlt hét vége óta megint lassan kezd kapaszkodni felfelé. Nem tudom, hallgattad-e a műsort azt követően, hogy leraktok a telefont? Nem kellett volna? Nem, hát dicséret halmazokat könyvelhettél volna el. Emberek maradtak a garázsban, hallgatták az autót egészen addig, amíg te beszéltél, és utána szálltak ki a kocsiból, és sajnálkoztak amiatt, hogy a beszélgetés véget ért. És ez nem először fordul elő a veled folytatott beszélgetések során. Hát nem nagyon örülök. Valóban egyébként a számomra is. Ez egy nagyon pozitív dolog, mert hát ugye én hosszú-hosszú évekén keresztül köz, közrádiónak voltam közszereplője, köztögyorsítója, és nem akarom a klubrádiót semmilyen módon lebecsülni, de hát nyilvánvalóan sokkal kisebb lehetősége van. például ilyen jellegű, műsorokban. De ebben egyezünk meg, hogy ezügyben vannak hagyományaink, mert valaki ma az ennyi címűsort sírta vissza, de ugye mi ezt a műfajt a Bétót jó voltából, a Kalipszó rádióból van próbálhattuk ki, amikor te a közelének nem mondható pekingben voltál. Igen, sőt már előtte emlékszem, bágó voltam, hát ö, ideig voltam, New Yorkban helyettesítettem a barát. Ez hát a Pekingi volt a leghosszabb, tehát ott konkrétan emlékszem, amikor te ott eldicsekedtél büszkén, hogy filmekben szerepeltél, tankon ültél, volt minden? Igen, nem a, az ennyi az ennyi, az egy más volt, ha jól Igen, de most a Kalipszúra utalok, beleértve, hogy remélem senki nem jelent fel bennünket, de mi akkor közpénzen iszonyatos mennyiségű pénzt elvertünk, azt hiszem, hiszen akkor teljesen normális telefonon beszéltünk, és annak a költsége ugye a magyar államháztartást terhelte, egy óra Pekingből, talán egy órát beszéltünk, de csak azért emlékszem, mert ott a beszélgetéseink vége felé már érkezett kritika a hogy a műsor nagyon jó, de sokba kerül. Az mennyi lehet? Nem emlékszem. Egyébként igaz, hogy egyszer volt másfél óra, és tudom, mert kétszer is a hírek bele kavartak, tehát kétszer meg kell ezárni. Mennyi lehet? Egyáltalán nem emlékszem, hogy mennyi lehetett Pekingből, akkor egy telefon? vagy Pekingből? hazafelé nem volt olyan drága, tehát én mindig vettem ilyen kártyát, biztos emlékeznek a, a, a, a hallgatók is voltak, akkor még ilyen külföldön lehetett venni kártyákat, számokat lehetett hívni rajta, és akkor azokon keresztül. Kintről nem volt nem sokkal, hogy Magyarországról, mennyire. nyilván amikor a rádió beszélt, akkor az az egy teljesen normális vonal teljesen normális tarifával biztos lehet volna volt sok megoldás akkor is, ha Szkák például nem volt az biztos Azt kérdezem tőled, hogy mindez, ami most Ukrajnával kapcsolatban van az egy ilyen döbbenet egy elhúzódó döbbenet, mert ugye ott fokozatosan foglalja el a helyét a Krimben Oroszország, miközben azt lehet olvasni, hogy azért ott Ukrajna más részeire is néznek, vagy legalábbis farkas szemet néznek katonák, és az általában tegnap említett ekonomist azt írja, ugye, hogy azok a gazdasági szankciók, amelyekkel kapcsolatban az Unió vagy Amerika él, az a, nem csak hogy az a gond, hogy nincsen benne, konszenzus, hanem, hanem hogy van egy olyan fajta bizonytalanság, hogy hát ilyenben az elmúlt időben de nem volt példa. Tessék szíves megmondani, ilyenkor mit kell csinálni? Itt két különböző dolog van. Az egyik az az, a mi és a hogyan. Tehát azt az hogy Oroszország most úgy érzi, hogy, hogy valamit visszaszorulásából felszámolt. Tehát, hogy valamilyen módon ö, és nem tudom, hogy korábbi pozíciókat visszaszerez, vagy nagyon régen elvesztett pozíciókat meg kell visszaszerezni. Ez, ez tényleg egy új dolog, mert az azt mutatja, hogy hogy úgy vagy hogy Oroszország egy Itt a meg egy Ezt pillanat, te... ugye tegnap beszéltél Kína kapcsán arról, hogy a jövő egy kínai fejében hogyan alakul. Arról tudsz valami hasonló példabeszédet mondani, hogy milyen a birodalmi gondolkodás? Most nem Putyin fejéről, és nem kizárólag az orosz dumában lévő politikusok fejéről beszél, hanem egy olyan orosz fejéről, amely orosz fejével én nem tudok gondolkodni, mert én sose voltam egy birodalmi orosz. Jó, de egy magyar fejével tud gondolkodni, és a, a magyarok, no, a birodalmuk sose volt azért egy som olyan területről Magyarország körül, ahol egyébként magyarok élnek, vagy ha nem is élnek, magyarok a Magyarország része volt, a Magyar Királyság része volt, bár az idején jelentős részében úgy, hogy, hogy közben a Magyar Királyság, meg az Osztrák Magyar Monarchia, vagy az Osztrák Monarchia, Magyar Monarchia csak 67-67-kör volt. Tehát része volt, tehát egy, egy egészen más típusú ö, hatalmi felállás volt, de ezekre is úgy gondolnak a magyarok, mint hát mégiscsak mégiscsel van Magyarországhoz, az magyar Földön nem, nem kíván törlendő. De most Ugyanez egy Oroszország esetében, amelyik egy, egy birodalom volt, egy, egy két kontinensre kiterjedő birodalom volt, még ma is a világ legnagyobb területi országa, hát, hát ez az egész más jelentés és én azt hiszem, hogy ezt, ezt tudomásul kell venni, hogy, hogy... Oroszország a port, nagyobb, mint Kína? Területének területi ennek volt, de sokkal nem. Még most is, tehát a, még, még a... a az majdnem elvesztette a, a lakosságának szinte a felét, gyakorlatilag a felét a, a, a szovjetunió lakosságának a fele maradt nagyjából Oroszországban, és a területének is jelentős részét, de még mindig ez a világ legnagyobb ország. Valamikor ugye az, az volt a, a, a slogan a lózunk, hogy a szovjetunió a föld 16 od része, mármint az, az, az elég komoly mennyiség. Ha most visszamegyek itt a történelemben, akkor, és a tudatlanságomat nem óhajtom leplezni, akkor mindaz, amit a Gorbacsov megtett, az egy logikus lépés volt? Azt már nem bírta a birodalom? Vagy utólag ma Oroszország úgy gondolná, hogy ezeket a részeket szívesen mind visszaszipkázná, nem a krímárán, de akár a krímárán Igen. Oroszország a Szovjetunió nem azért esett szét, mert, mert Gorbacsov úgy gondolta, hogy, hogy, hogy a Szovjetunió az, az nem egy jó Mi nem lehetett egybe tartani, gazdaságilag megbukott és politikailag is a, a, a centrifugális erőkszét robbantották. Az egy másik dolog, hogy nem minden szétrobbanó és lerepülő részéről gondolkodtak és gondolkodnak egyformán az orosz politikusok. Tehát a Krím az, az egy különleges eset volt. Már Ukrajna maga is olyan volt, hogy, hogy az, az Ukrajna és Oroszország, Belarus és Oroszország kapcsolata az, az egy más jellegű kapcsolat volt. Történelmileg is meg minden szempontból, mint mondjuk ő, Oroszország és Tadzsikisztán kapcsolata. Mert, hát, De ugyanazt gondolják Oroszországban, adott esetben Moszkvában, Ukrajnáról, mint távol keleten, mondjuk Novosibirszben, vagy azért ebből a szempontból van jelentősége, ki lakik közelebb, ki ki távolabb? Nem, hát igen, ez, ez, ez, egy, ez egy nagyon jó megközelítés. valószínűleg a Novoszibírszk az, az a legtöbb orosz számára, vagy, vagy nem is Novosibirsz, vagy ők habaroszkod a távol keletet, a legtöbb orosz számára egy, egy, egy, egy nagyon távoli dolog, nem biztos, hogy jártott, meg, meg, meg egészen úgy gondol rá, hogy hát az ott valahol túl, túl, messze, túl. De a, a, a Kiev az az, az az ő számukra teljes mértékben, a, a történelmileg is, földrajzilag is a, a kapcsolat volt. Tehát az összes háború, ami, ami Oroszország ellen, vagy Oroszország lészítővel folyt, az valamilyen módon át hullámzott Ukrajnán is. Ha megnézzük a II. világháborúnak a, a, a több és a leghosszabb ideig tartó ö, csatái, azok, azok ukrajna területén voltak, vagy meg Ukrainan területén voltak. Hát a, a, az orosz területek a, a, a, azok, azok viszonylag rövid ideig voltak megszállása alatt. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy az oroszoknak mások kapcsolatunk, de most visszatérve az alapkérdésre, tehát az, hogy az oroszok most nem tudom, hogy mondani megpróbálják visszaszerezni, vagy megpróbálnak a befolyásokat, ezt milyen formában ez egy másik kérdés, visszaszerezni, ezért tett, A forma, tehát hogy ezt most úgy gondolták, hogy, hogy akkor most megszerhet a klímet, ez azt mutatja, ez egy kicsit a kutarcát mutatja annak, hogy, hogy, hogy a, ezt a befolyást valamilyen más, hát a XXI. században hagyományos, mondjuk gazdasági ö, módon próbálják érvényesíteni, nem tudom, felfigyeltél rá, tegnap a Obama elnök itt a Amster a hágában mondott egy nagyon érdekes dolgot. Ő gyakorlatilag lesz volt a Oroszország, azt mondta, hogy Oroszország egy regionális középhatalom, és amely pont azért fenyegeti, közvetlen szomszédet még gyenge, és azt is hozzátette, gyakorlatilag, amit most mondtam, hogy az egyes utánok is befolyást szokott gyakorolni a de ezeket nem kell megtámadni ahhoz, hogy hogy érvényesítse ezt a befolyásolja kapcsolat erős legyen. Na most lényegében Oba márnak igaza van, de azért ez a webcsülő nem biztos, hogy produktív az ő számára, és hogy ebből ő jól fog kijönni, lehet, hogy ezzel. E hát ha nem is bakolszív, de legalábbis egy, egy, egy nagyon veszélyes dolgot csinálsz, mert abban ma pont ellenkező feladata van, mint, mint amit Putin kitűzött maga elé, neki fel kell számolni a múlt eres örökségét, neki. Pont elődje Bush túlzott kifelé fordulását, és a világ csendőri szerepét kéne valahogy vissza, visszacsinálnia. A afganisztáni iraki beavatkozást meg kell valahogy szüntetni, meg kell oldani a szíriai iráni problémát, Libiát is. És egyre szükség van Oroszország segítségére, ez egy szempont. Másrészt ezek több magukban is, hát másfajta mozgást ezek. Visszavonulás, visszahúzódás jelentenek egy korábbi, egyébként nem túl sikeres politikából, ami az erő túlbecsüléséből ered. De ezzel akár azt is mondod, hogy a krím elfoglalása és mindez, ami Ukrajnában zajlik, akár a világ fejlődése irányába is mutathatna, ha hagynák ezt a folyamatot, független attól, hogy van késztetés az ellenkezőjére? Nem, nem. Hát. Ö miközben semmit nem akarok összehasonlítani, tehát az amerikaiaknak a bármilyen lépéseit a közelmúltban nem akarom összehasonlítani ezzel a most a Ukrán válsággal, de az aztán arról van szó, hogy, hogy az amerikaiak teljesen logikusan és, és, és racionálisan bizonyos helyekről visszahúzódnak, legalábbis katonai megoldásokat illetően, úgyhív meg pont most ezt kezdi forszírozni, amikor már a magánbérleményem szerintem pont úgy erre nincs fölkészülve, vagy, vagy még kerüljük de azt, azt akarom a metodat, tőled alakuló. kérdezni hogy az elabinek van egy drámája annak a címét idézve erre a mostani helyzetre de akár általában a világpolitikára az a kényes egyensúly vagy pontosabban mondva van egy kényes egyensúly a világban amelynek a beállítására kell törekedni mert hogy egyébként olyan, hogy egyensúly arra csak vágyakozni lehet ez így van. A kérdés mindig a hogyan. Tehát mindig, mindig mindenki a kitakozni. De ezzel együtt, Gábor, a magánvéleményedre vagy a kíváncsi. Az emberiségnek a természetesebb járója az mi? Az a béke vagy a háború? A kettőnek az egyensúlya. Tehát akkor, akkor, nem, akkor nincs háború, ha ebből, ha ebből senkinek nincs haszna. Tehát azért... De kizár dolog a tartós béke, és kizár dolog a tartós háború? Hmm. Nem, azért nem kizárt dolog a tartós béke, most a béke alatt persze lokális háborúk mindig benne vannak, mert, mert ma, ma a háború bizonyos hatalmak között mind a kettő elpusztítását jelenteni. Na hát ez senkinek se lenne jó, ez volt tulajdonképpen a hidegháború alatt a, a szovjet-amerikai szembenállásnak a a lényege és a hozadéka is. Végül is a világ, ha nem is volt nagyon biztonságos, de annyira biztonságos volt, hogy mindenki pontosan tudta, hogy bizonyos egy, határokat egyik oldal se lép át, mert, mert egy össze... Ö, jó, jó a... de akkor azt kérdezem tőled, hogyha lenne egy képzeletbeli mérleg, és most az ukrán helyzetet, az orosz helyzetet, a krimi helyzetet, ez most egy is ugyanaz, csak máshonnan közelítem, mérlegre raknám, akkor ez a mérleg mit mutatna? Belejött, hogy nehéz megmondani, hogy mi van az egyik serpenyőjében, és mi van a másikban? Igen, ingadozik, ingadozik. Igen, én egy, egy, egy komoly veszélyt látok, és ennek a semmi közel napi politikai fejleményekhez. A második világháborúnak a, a borzalmai, azok most már lassan két generáció alá vannak. És kisak. A, az én generációmban, én, én a világában után születtem, azért még a tudatába beleégett az, hogy Jézus már ez van borzasztó volt. Szóval itt, itt tényleg itt olyan mennyiségű ember halt meg, eh, olyan, olyan dolgot történtek, Európát így szétbombázták, csak szóval nem, ezt, ezt azért nem. Ez a tudat, ez a pszichológia, ez, ez lassan kezd kiveszni a következő nemzedékből, és nagyon félek, hogy. hogy nem ugyanabban a formában, egy biztos egészen más a háború és egészen más a konfliktus, de azért az, ami az Európai Uniót egyébként megteremtette, Ezt teremtette meg az Európai Uniót bármilyen furcsa, hogy valamilyen módon Németországot be kellett vonni valamilyen európai közösségbe, úgyhogy ez neki is érdeke legyen, mert, mert mindenki rettegett attól, hogy ez a Németország kétszer is megpróbálta, hogy, hogy a muszkijai milyen erősek, és akkor megpróbálta... Európában meg a világon a befolyását érvényesíteni, na ez így nem lesz jó, és ebből, tulajdonképpen ebből fakadt az egész Európai Unió, és először a Montan Uniós, aztán a római szerződés, és, a, és ennek a további elődése, semmi is részei vagyunk. hogyha ez a, ez a pszichológia, ez, ez, a, ez a tapasztalat elvalványú, akkor ebből nagyon nagy veszély. veszélyek mondom, most nem konkrét politikusokról nem De ha jól értem között, azt, amit te mondasz, akkor ez egy olyan folyamat, ami megállíthatatlan, hiszen ez, a folyam, hiszen ez a hatás, ez az élmény, ez az emlék, ez elhalványul. Igen, de azért az nem jelenti azt, hogy mindenki kom komplet meghűl. Tehát valószínűleg... Elég, hogyha egy ember meghűl, de megfelelő helyen. Igen, hát a veszély mindig benne van. Nézd, nem akarok most ilyen, ilyen apokaliptikus látomásokat fölvázolni, nem néztem, hogy amikor utoljára jelen voltam egy, egy olyan beszélgetésen, ahol Lili Grant a, a világ folyásáról és, és a jövőről próbált filozofálni, már, már akkor rég nem volt kancellár, már egy, egy ilyen az utcatekonnyi, hogy Albert ment tehát egy ilyen, idősebb és már, már nem aktív államfélfikénk beszélgetett, akkor azt mondta, hogy ő arra gondol, hogy a jövőben nagyon formális szerepet játszhat, és ez valamikor a 70-es évek végén, vagy maximum 80-es évek elején lehetett, az, hogy olyan tényezők is beszólhatnak, a, beszól, bele is és beleszállhatnak a világpolitika alakulásába, az emberiség sorságnak alakulásába amelyek, korábban nem számoltam, és amelyek teljes mértékben kiülesnek a normális állami kereteken. Konkrétan valószínűleg a terrorizmusra gondolt, de, de azt is mondhatom, hogy arra gondolt, hogy, hogy magánemberek, vagy, vagy korábban ö, nagyon alacsony szervezettségűnek mondott szervezetek is, mondjuk, Halálos fegyvereket, atomfegyvereket fe szerethetnek. meg. Na most mindenki arra gondol, hogy Irán hogy hogy atomból van-e a királynak atombombája. Teljesen érdektelen. Királynak van annyi, most nem tudok jobb szót mondani, nukleáris hulladéka vagy nukleáris anyaga, amivel, amivel hogyha egy piszkos bombát felrobbant valahol, tehát egy, egy, egy teljesen normális hagyományos, robbanóanyagba, kis belekevernek egy kis nukleáris hulladékot, amit akár egyébként egy ö, kórház is termelhet. Hát nem tudom, hogy hogy néznek ki, mondjuk egy világváros ennek a közepén ez megtörténne. Most ezek azok a veszélyek, amelyek, amelyek nehezen kivédhetők vagyunk, vagy itt van most ez az egész szájber vagy kiberháborúje, ami, a, ami a interneten folyik és folyhat. És hát közben, közben mint a, a nyuszika, a tudatlan nyuszika, akinek azért van egy körömreszerője, és abban gyakran ráspolyozza a körmeit, akkor azt mondom, hogy közben ott van Szíria, ami azért egy olyan jelenség ma a térképen, aminek a közepén azért van egy elég nagy kérdője. Igen, de, de Szíria, Szíria egy, egy, egy, egy lokális kudarc, tehát Elnézést, koszó egy lokális kudarc volt, és mi következett belőle? Igen, de nem olyan, de nem közvetlenül. Tehát persze. Én csak de te el, látod mi? azt, ahogy a mérleg akkor úgy állt be, hogy hagyjuk békén a szíreket? Miközben előtte fenekedtek? Hát nem fenekedtek. a szíreget, hagyjuk, hagyjuk őket békésen gyilkolni egymást. Igen, igen, hát erre, erre gondoltam, miközben azért ez a jelenség mondjuk Nyugat-Afrikában vagy Közép-Afrikában másodpercek alatt kivívja a franciákból azt, hogy oda küldenek csapatokat. Hát nem másodpercek alatt, azért nem tudom menni. Nem hát bár elég gyorsan el, el szoktak az, menni. millió ember halt meg, mielőtt bárki bármit küldött volna oda. De, de, de legyünk konkrétak itt most már fél kilenc előtt néhány perccel. Ukrajna most a szó átvitt értelmében mivel néz farkas szemet? Vagy Oroszország, vagy mi, vagy az Unió, vagy Amerika, vagy a világ? Hát Ukrajna saját szétesésével, el ülésével néz farkas szemet. A zirinoski hülyeségeket beszéltem, amikor felajánlott, hogy mindenki vigyen el belőle egy darabot? Nincsen, az én az játad a szokott beszélni, tehát őre tényleg nem érdemes oda pillanat. Ott Putyin fejében, és kihallgathatod a gondolatait. Mit gondol Putyin ma a világról, szerinted a tévedés kockázatában? Putyin megpróbálja a maximumot kivozni az ő élt, ö, orosz... És mi ebben a helyzetben a maximum? Hát, a maximum az lenne, tulajdonképpen, most nem tudok jobb szót mondani, a, a mostani helyzet, ha nem e, romlik, vagy, vagy nem... A veszem, mostani helyzet, ha romlik, akkor milyen irányba mutat, és mi következik be? Hát a romlásnak sokfajta, tehát, tehát a negatív perspektívák azok, azok, azok egy felteré nyitott skálán e, végtelenek, tehát bármi lehet. A pozitív az, az meg az, hogy, hogy hát aki most az övé, ezzel szerzett magának, meg a, az orosz állampolgároknak egy, egy, egy jó órát, és Ukrajna pedig pillanatilag nem, nem a másik oldalé, vagy a másik oldal, hát a Jugat, a NATO, az amerikaiak, az EU nem kíván törlendő, ott állnak egy és egyáltalán nem néz ki, hogy ők ott komolyan be tudnának avatkozni. Neki az nem lenne jó, hogyha mondjuk kételezzük föl, megszállná dél, és kelet-ukrajnát, meg még azt a bizonyos transznisziát -trans -nisszi is, és utána e, pedig kapna egy, egy, egy, egy nagyon komoly ellenséges és, és vele állandóan gyakorlatilag néző és, és a befolyás alól teljesen kiszorult kievi maradék Ukrajnát. Nem biztos, hogy ez jó lenne neki. Tehát valószínűleg ő... Ahogy a szóval most mondja, befolyást akar Ukrajnában, hát ez kulturáltabb és gazdaságilag szofisztikáltabb módszerekre van szükség. Hát azért nézzük meg, azért egyszer már megcsinálta a szövetet 15 milliárd dollárt, nem ezért neki se könnyen perget kiemel minden azért, hogy, hogy Ukrajnát legalább abban az állapotban tartsa, amelyben korábban volt. Tehát, hogy, hogy, hogy Ukrajna ne csatlakozzon látványosan egy, egy vele, hát ő úgy érzi ellenséges, hogy szemben álló tömbböz. Másik dolog mindig az, hogy, hogy mi jön ki ebből, tehát, hogy van-e ennyi ereje, mi lesz a végén, mi lesz a gazdasági folyamat. Mi történik akkor, hogyha Európa tényleg gazdaságra elkezd kettő szakadni, az Európai Unió megújnia azt, hogy ő függ az oroszoktól, és azt mondja, hogy jó, hát akkor ez? akkor ezt most lemondunk, és akkor az oroszok helyet átállunk a, nem tudom ki, a kínaiakra, a már úgy értem gazdaságilag, nem hogyha nem átszárt volna már át eddig is, milyen szempontból. De akkor Oroszország megnézheti magát, krimmel vagy krim nélkül. Na azt hiszem, hogy, hogy itt olyan folyamatok indulnak el, ez, ez általában a politikusok drámája, hogy húznak egyet, aztán kiderül, aztán, hogy, hogy mégsem. Csak felvívom a figyelmet most a, a primi győzően kapcsán, amikor Musselnak egy repülőgép anyahajóra leszállt, egy, egy repülőből kiszállt, mint egy, mint egy hollywood filmben is és magát, hogy nézsünk a komplis, tehát, ö, ö, befejeztük a missziót irakorban győztünk, mi vagyunk, mi vagyunk a király, meg éppen nem vett a mellő, mint a Tarzan. Na most akkor nézzük meg, mi lett irakból, és hát a misszióból, és hogy, hogy jó betegtetés volt, tehát az lenne. Tehát ez, ez akkor nem látszott, akkor, akkor ő fürdött a népszerűségben, és a saját nagyságának Mit miközben most Obama már se csinál, gyakorlatilag most már hat éve, mint hogy próbálja azt helyre rakni, amit az előgyel Fél kilenc volt egy perccel, nagyon szépen köszönöm, remélem most is sokakat a garázsban tartotta. <gül> Jó, és legközelebb. Igen. Igen. A legjobbakat. Viszont. A komoly zene nem szomorú. kilenc, 18 353 94 51 múlva lesz 9 ez a simonügy belszügy lassan egy ilyen hungária számra emlékeztet csavarsz fel a szőnyeget felcsavarja az ember a szőnyeget és aztán feltűnik mögötte pap Albert meg valami bordéház Na most hallottam a híreg, hogy állítólag már nem is volt a kölyök útlevele. Erről ma már volt szó, viszont hallásni. Talán tegnap, talán nem tegnap önkorlátozása kértem, vagy ha nem kértem, most kérem. nem nagyon értem. Ugye ez a Simon, ez miért nem tud beszélni? Én nem gondolok semmit a Simonról. Se az, hogy nagy titkok tudója, se az, hogy nincs semmi a fejében, de... Valami az sugja belül, hogyha kérne egy kamerát, meg egy mikrofont, de nem is kéne a börtönbe kérni, hát mennyi ideig volt szabadlábom? és Herényi Károly, ma azt hiszem, hogy a Toldi moziban a magyar narancsat, ki egy az elmúlt évek politikájával kapcsolatos könyvet. Aztán rájöttem arra, hogy azért van ezeknek a könyveknek slágerlistás előkedőhelyük, mert egyébként más könyv se jelenik. Töszönöm. Jó reggel, nagyon-nagyon jó volt a Beheri vánfaj rövid, nagyon jó volt, minden felemézően volt. Sajnálom, hogy Csaki nem volt ott. Elfelejtette hozzá tenni, hogy sajnálja az apropot. és most már senkit se érdekel azt, hogy az beszédet kiszivárogtatta ki. Többé-kevésbé elkészült a fejemben az akváriumban tartandó tóksóimnak a menete, címe nagyon messziről jött lesz. 94, 51. Kicsit vissza bentünk az idő. hogy egy kör egy menet ön ma már telefonált. Halló, de más témába szeretnék... Én ezt érti. értem, én ezt értem, de... Csia, én... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Drága asszonyom, én arra kérem, én bármikor a rendelkezésére állok, ha úgy beszél, mint ma, de akkor egy alkalommal össze mondandóját. Én nem Pótolom azt, aki nincs a házban. Nem akarom megbántani azzal, hogy azt kérdezem, hogy csabaci okos lesz, amit Tutócki tanáró egyébként azt követve tett már fel, hogy csabalaci négyszer jelentkezett. Jött létre több mint egy évtizede, Jézus már ilyen. Az a kiszólás, aki feje a, a Csimből. Egy kör egy menet. A nagyon messziről jött, úgy fog működni, vagy talán lesz benne egy vendég, vagy sem, de gyakorlatilag ő csak egy trambuli lesz, a jelenlevőkkel arról fog beszélgetni, ami belük az elmúlt egy hónapban történt, amit ők a legfontosabbnak tartanak, és annyiban fog emlékeztetni a rádió vagy tévéműsorra, hogy én benne egy relatíve értetlen embert adok majd, mint bankot. De egy este több téma lesz, mindez valamikor húsvét után lesz először a hó végén megnyíló akváriumban. Ha már Hungária szávhoz hasonlítjuk ezt, akkor inkább a multimilliómos kisdobos kellene, hogy legyen. Én meg azt gondolom, hogy nem, ő egész másról beszél, mint én. Itt nem multimilliómosok vannak, hanem hogy mennyi minden van egy és konkrét történet mögött, vagy mennyi minden nincs. Ez nem a multimilliós. Hát itt úgy az egész, hogy az egyik oldal valamit ügyesen kiderített a másikról, neki van szerencséje, és jókor jött elő vele. Hát ezt ön látja így. De ez többet árul el őről, mint a történetről. Köszönöm. Nincs benne mit. but i'm not A torvályoknak drokkal Nem értem, hogy miről tetszik telefonálni. Nem. Nem. De ha elmagyarázza, Magyar akkor ezt. Nem vagyok, nem hülye. De mondom. A... Ágikával. De nem gondolnám, hogy itt le kéne rakni, nem értem a telefonja. Hát az idős zsákos. Maga itt agittál évek óta ezeknek a tolvajoknak. Rossz lóra tett. Nem beszél már részre Ma konkrétan, mivel agitáltam bárki mellett? Jaj, na ne Na, biztos Azért nem na, az hogy ma édes drága. Nem de mindegy, maga bajom de, de ha nem beszél rossz nével, nem kéne most lerakni Nem raktam le Egyrészt nem vagyok az önédes drágája Ennyi voltam mondantom én ezt értem, de nem vagyok az önédes drágája. De kell, mert csak a a tovább ezeknek a szemeteknek. Melyik szemeteknek? Ha megenged egy megértést, így azt követően, hogy elköszönt tőlem, szerintem egy kicsit korábban kellett volna elkezdeni a porsívozást. Csak azért is, mert akkor jaj lett volna ezeknek a szemeteknek, mint felszívhattak volna őket. hogy a néni a szerintem a szájába tesz, és a ragyát kifikta az utóbbi szerintem. Jó reggelt, Jó reggelt! Ön interneten hallgat? Ön interneten se hallgat? Tessék. Jó reggel. A néniben volt egy-két légy, én hogy mondom. A néniben volt egy mi csoda? Egy-két légy kör. Nem Itál. tudom hát. uh -huh. As I was slowly passing an orphan's home, Stop for just a little while shake vem chegando Clementina vem for samba Minha gente bate palma Clementina vai cantar And it's being a I'm Attila nem válaszolt az sms és már nem döntöttem el, hogy akarjak-e újabb sms küldeni. Kona fél nyolctól Duronelli Péter. tudja, mit küldött? Bácska János, Papcsák Ferenc, Navracsis Tibor. Nagyon fáj a szívem azért a lyukkáért. majd, akkor tegye föl. Jó reggelt. Jó reggelt szóval úr. Sikerült megnézni a második fél időt? A nem, nem, nem. Azt egyébként is a honpolánál lehet rögzítve, és tegnap nem találkoztunk, nem. Nálam még... Nem meg jó. Ne az jó. <laughs> Nálam még kettő-kettő kettő az eredmény. Azt konstatáltam tegnap, hogy Bayern München megnyerte a bajnokságot, és ezt a győzelmet Uli Hönesznek ajánlotta a Pep Guardiola. Azzal az Uli Hönesszel azért nagyon csúnyán elbántak. Törőcsek Andrásnak jó ébredést, Sotainének gyógyulást, és a Schumachernek se soká már szép álmokat. Neki is ébredés. Úgy Magyarországnak is ébredés De nem is felkiáltva ébresztő Csak így Csendben halka Mint ahogy ez a mai műsor Ez time goes by Melynek elkészítésében Ma is Csalóczki Zsolt Volt a segítségemre Tudják azt tudják képzelni, hogy korai reggel egy kis vérrög leválik önökről a fejükben, és onnantól kezdve az, hogy csalócki sors volt segítségük, soha üdös életben többét nem tudják kimondani. Minden nap kísérleti nap, minden nap utolsó nap. Döröpont, fiala Janos, kokat, gmail.com, A műsort az SBP Systems Kft. támogatta.